Pista 40 Istoria culturii și civilizației patru roman De Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 396 Agricultura și diferitele meșteșuguri erau ocupații nedemne de el. Triburile mai mici și mai slabe sau așezările sedentarilor își cumpărau protecția unui trib mai puternic. Cauzele principale ale conflictelor dintre triburi era apa și locul de pășunat. Dar aspectul reprobabil al acestor incursiuni, determinat fie de nevoi de subzistență, fie de motivul instituționalizat al vendetei, era compensat de o serie de calități morale. Printre acestea, un loc principal îl ocupa sacrosancta lege a ospitalității de care se bucura chiar și un străin. Vezi notă 3. Citesc notă 3. Celelalte două virtuți ale Beduinului erau însuflățirea, în paranteză avântul, elanul, hamasah, închid paranteza, și bărbăția, în paranteză muruah, închid paranteza, încheiat notă 3. Sentimentul solidarității de trib, instinctul puternic de libertate și individualismul împins până la forme anarchice, i-au împiedicat pe beduini să se organizeze în formațiuni sociale mai ample decât cea a tribului. Baza organizărilor sociale era clanul, în paranteză Chiaum, se scrie Q-A-W-M, închid paranteza, format din membrii familiilor unei tabere de corturi. Un număr de clanuri înrudite formau un trib, în paranteză Chiabilia. se scrie Q-A-B-I-L-A, închid paranteza. Membrii clanului, se supuneau autorității celui mai bătrân dintre ei, se socoteau că descind dintr-un strămoș comun al cărui nume îl purtau precedat de determinativul Banu, în paranteză, ghilimele, fiul lui, puncte, puncte, închid ghilimele, închid paranteza. Șeful clanului sau al tribului, șeicul, în paranteză șaic, se scrie s a K-H, închid paranteza, era ales de comunitate, în paranteza, și rămânea în această funcție atâta timp cât era sănătos și îndeplină sposesiune a facultăților mintale, închid paranteza, ținându-se seama de vârsta sa, de curajul, cinstea, generozitatea și înțelepciunea de care dăduse și continua să dea dovadă. În problemele clanului sau ale tribului său, și icul nu decidea singur, ci ținea seama de părerile adunării formate din toți șefii familiilor. Nu putea lua nicio măsură. Coercitivă, ci doar veghea asupra ordinei și bunului mers al vieții tribului. Tribul mai avea și un rais care răspundea de operațiile militare. Un hakam se scrie H-A-K-A-M, judecător sau, mai degrabă, arbitru, care în diferendele sau conflictele dintre părți recomanda respectarea normelor de drept cutumiar. Un prezicător, în paranteză Cahin, se scrie K-A-H-I-N, închid paranteza, care în viziunile și prezicerile sale era inspirat de un spirit, în paranteză jin, se scrie D-J-I-N, închid paranteza, și un poet, în paranteză Sair, închid paranteza, al tribului la diferite ocazii, influențându-i opinia prin versul lui. Beduinii aveau o mentalitate profund democratică în sensul că nu admiteau o altă autoritate în afară de Consiliul Șefilor de Familii și de poziția morală a șeicului. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Titlul de Ghilimele Rege, închid ghilimele, n-a fost folosit niciodată de arabi, în paranteze, cu singura excepție a tribului Kinda, se scrie capa In D. A, închid paranteza, decât pentru regii străini sau pentru dinastiile lor parțial romanizate sau iranizate. Încheiat notă 1. Spre deosebire de alte popoare nemusulmane și de ordinea socială din Europa medievală, arabii n-au acceptat un organism intermediar între individ și comunitatea tuturor credincioșilor și nici chiar o ierarhie de clasă, în paranteză cu excepția clasei sclavilor, închid paranteza, chiar dacă în realitate existau desigur diferențieri sociale determinate de condițiile economice ale unora sau altora. Totuși, în unele triburi, se bucurau de un prestigiu deosebit membrii unor anumite familii, descendenții din familia profetului, sau urmașii primilor săi adepți și ai camarazilor săi de luptă. Dar cu timpul, când numărul acestora a ajuns de ordinul miilor, au dispărut și aceste diferențieri, ghilimele aristocratice, închid ghilimele, chiar dacă cele două ramuri ale familiei profetului, în paranteză, abasizii și talibizi) închid paranteza, se bucurau în continuare de... Anumite privilegii Vezi notă 1 Citesc notă 1 Urmașii lui Abbas, în paranteză unchiul lui Muhammad, închid paranteza și ai lui Abu Talib, în paranteză tatălui Ali, închid paranteza, erau scutiți de contribuția socială obligatorie. În paranteză zacat se scrie Z-A-K-A-T, închid paranteza, și erau supuși unei jurisdicții autonome. Cu un judecător propriu, în paranteză Nakib se scrie N-A-Q-I-B, închid paranteza, dar și pentru ei rămânea valabilă legea comună, ca pentru toți musulmanii. În plus, în cele două ghilimele orașe sfinte, închid ghilimele Mecca și Medina, ei dețineau o poziție de prim plan. Încheiat notă 1. În schimb, arabul, indiferent de ce condiție socială sau economică era, avea din naștere un puternic sentiment al personalității. Vest notă 2. Citesc notă 2. Ghilimele, el se consideră întruparea modelului desăvârșit al creațiunii. Pentru el, națiunea arabă este cea mai nobilă dintre națiuni. Omul civilizat este, din punctul de vedere, exaltat al beduinului, mai puțin fericit decât el și mult inferior. El are o înclinare excesivă spre genealogiile extraordinare și adeseori își urcă originea până la Adam. Niciun alt popor n-a ridicat vreodată genealogia la rangul și demnitatea de știință în afară de arabi. Închid ghilimele în paranteză, pămare punct, k mare punct Hiti se scrie h-i-t-t-i. -i, închid paranteza, încheiat notă doi. Începând din perioada Omaiadă, structura socială a arabilor și a populației, în paranteză islamizate sau nu închit paranteza, din țările cucerite este radical diferită de cea din perioada anterioară cuceririlor. Pe întreg teritoriul Imperiului, populația se prezenta împărțită în trei categorii, în paranteză plus cea a sclavilor, închid paranteza, dar nu în urma unei distinții de ordin social sau de situație economică sau de origine etnică, ci pe baza unor criterii de ordin confesional, care însă au introdus, desigur, și consecințe de ordin juridic sau economico-social. Vezi notă 3. Citesc notă 3. Arabii erau foarte mândri de ghilimele puritate închid ghilimele sângelui lor, dar fără să ajungă până la un intolerant orgoliu de rasă. Căsătoriile mixte erau frecvente, iar în cucerite au domnit dinastii reprezentate de curzi, berberi, negri sau turci. Soția lui... Muavia, era creștină, de asemenea poetul său de curte, medicul personal, precum și ministrul de finanțe. Încheiat notă 3. Astfel, musulmanii cuceritori în frunte cu califul și familia lui, cu aristocrația militară și curtea suveranului, constituiau categoria dominantă. A doua categorie o formau cei convertiți, în paranteză forțat sau de bunăvoie, închid paranteza la islamism, și cărora le era interzisă reîntoarcerea la vechea lor credință, din rândurile acestora s-au recrutat cei mai intoleranți și mai duri persecutori ai neislamicilor, dar și cei care cultivând tradițiile lor naționale s-au devotat științelor și artelor. A treia categorie, în ghilimele protejații, închid ghilimele, în paranteză DIMI, se scrie D-H-I-M-M-I, -M -M -I, închid paranteza, era formată din membrii cultelor monoteiste, creștini, iudaici, mai târziu și zoroastrieni religii tolerate. Aceștia nu aveau voie să poarte arme, erau obligați la plata unui tribut pentru protecția acordată, își practicau în mod liber religia, iar în materie penală și civilă erau supuși unei jurisdicții proprii, când în cauză nu erau implicați și musulmani. Funcțiile militare, politice și religioase le erau prohibite, în schimb aveau acces larg, la funcții administrative, care în Siria și Egipt, în paranteză mai puțin în Irak, închid paranteza, erau deținute aproape numai de creștini și de evrei. Cu timpul au avut loc, desigur, și manifestări de intoleranță, dar mai rare și în orice caz mai puțin grave decât cele întâlnite în acest timp în lumea bizantină împotriva evreilor sau a paulicienilor. Sclavia recunoscută legal de popoarele semite, dar menținută foarte mult și în lumea creștină, vezi notă 1, s-a perpetuat timp îndelungat în țările arabe. Citesc notă 1. În Europa până la sfârșitul evului mediu, dar în coloniile lor, țările Euro europene au menținut-o până în secolul XIX. Încheiat notă 1. Arabii însă au ameliorat considerabil condiția sclavilor, incomparabil mai mult decât bizantinii sau decât occidentalii. Astfel, legea islamică îi oprea pe musulmani să îi aducă pe coreligionarilor în stare de sclavie, căci islamismul decretase egalitatea absolută a tuturor celor ce aparțin acestei religii. În paranteză, în schimb, un sclav nu își recâștiga libertatea numai prin simplul fapt că ar fi trecut la islamism. Închid paranteza, cele trei mari zone din care provenau sclavii musulmanilor erau Africa neagră, stepele Asiei și sud-estul Europei proveneau din rândurile prizonierilor de război, în paranteză, între care și femeile și copiii, dacă nu erau răscumpărați, închid paranteza, ale celor capturați în incursiunile de pradă sau prin cumpărare din târgurile de sclavi, în paranteză sau direct de la părinții care acceptau să-și vândă copiii, închid paranteza. Sclavie pentru neplata datoriilor nu exista, era interzisă. Stăpânul avea datoria să și trateze omenește sclavul. În caz că un sclav era maltratat, acesta avea dreptul să fie eliberat. Bineînțeles că un sclav nu putea deține o funcție politică, religioasă sau juridică, dar sclavul putea dispune liber de bunurile provenite din economiile pe care le realizase sau putea să conducă din însărcinarea stăpânului său o întreprindere. Se putea căsători legal, copiii săi rămâneau sclavi, dar nu puteau fi vânduți înainte de a fi împlinit vârsta de șapte ani, decât împreună cu mama lor. Sclava trebuia să se supună și să devină și concubina stăpânului, dacă acesta dorea, dar dacă din această legătură se năștea un copil, copilul devenea liber, mama copilului nu putea fi vândută, iar după moartea stăpânului, ea își recăpăta libertatea. Vezi notă 1. Citesc notă 1, cu doar trei excepții, în paranteză al Abbas, al, Mahdi și Amin, închid paranteza, toți ceilalți califi abasiți, deci 34 din totalul de 37, au fost fii unor sclave, în paranteză persane, grecoaice, armence, turcoaice, berbere și altele, închid paranteza, încheiat notă 1. Dar un stăpân nu își putea prostitua sclavele și nici nu putea să întrețină legături cu sclavele altora. Legea islamică recomanda credincioșilor ca o faptă bună pentru care vor fi răsplătiți pe lumea cealaltă să-și elibereze sclavii, ceea ce musulmanii și prevedeau în dispozițiile lor testamentare, în paranteză mai ales când acești sclavi trecuseră la islamism. Închid paranteza. Sclavul avea și dreptul de a-și răscumpăra libertatea dacă avea posibilitatea economică corespunzătoare, dar orice sclav eliberat avea și pe mai departe anumite îndatoriri față de fostul său stăpân, cu care continua să mențină legături. Sclavii nu erau folosiți la muncile agricole, în paranteze cu excepția unor extrem de rare cazuri de pe unele latifundii, închid paranteza. La arabi, sclavia avea un caracter esențialmente domestic. Într-un fel, sclavul era integrat familiei stăpânului său, care apoi, eliberându-l, îl transforma, dacă trecuse la islamism, într-un membru al marii comunități musulmane. Dintre cele trei mari zone amintite de proveniență a sclavilor, sclavii proveniți din regiunea africană erau folosiți în la muncile casei, în paranteză, iar negresele, ca a doici, închid paranteza, Sclavii turci din stepele asiatice erau foarte apreciați ca soldați, iar cei aduși din țările slave, dintre care se recrutau mai ales eunucii, erau mult căutați de familiile aristocratice. Un calif Omayad poseda cel puțin o mie de sclavi. Un renumit poet din Meca, de la începutul secolului al XVIII-lea, avea peste 70 de sclavi, dar adeseori chiar și musulmanul sărac avea cel puțin un sclav. Figură, pagina 399, reprezintă cetatea califului al Mansur, secolul 11, Castilia. Încheiat figură. Economia rurală, regimul proprietății funciare. În aproape întreaga lume musulmană, ca de altminte și în Occident, principala sursă de bogăție o constituia pământul. Marea majoritate a populației imperiului o formau agricultorii. În țările cu suprafețe mari de terenuri necultivabile, economia agrară era combinată cu cea pastorală. Pe meridiane și la latitudini atât de diverse, felul de a lucra pământul varia totuși însă prea puțin, doar vitele folosite la muncile agricole erau în fiecare țară altele, cămile, cai, bivoli, boi sau vaci. În funcție de regiuni și de mijloacele practicate, pământurile dădeau una sau două recolte anual, iar grădinile irrigate de zarzavaturi chiar trei. Câmpurile neirigate erau lăsate tot al doilea an să se odihnească. Arabii au contribuit mult la progresul agriculturii, pomiculturii și horticulturii, traducând sau copiind tratate de agronomie, importând, în paranteză, îndeosebi în Spania, închid culturi străine, promovând schimburi de tehnici și de culturi de la o țară la alta, unde nu erau cunoscute și în special, întreținând digurile și canalele de irigație, în care scop foloseau diferite tipuri de mașinării pentru a aduce apa din râuri sau din puțuri. Irigația se făcea prin canale de suprafață sau prin apeducte subterane, având din loc în loc puncte de aerisire și de curățire. Unele apeducte erau lungi de 100 până la 200 de kilometri, în paranteză câteva mai sunt și azi în Uz, în Iran, închid paranteza. Cantitatea de apă folosită era evaluată cu o relativă precizie și era plătită de proprietarul terenului irrigat. Fiecare stat musulman avea un departament al irigațiilor. Deservit de un personal specializat, fiecare ținut avea un serviciu de întreținere și fiecare canton un ghilimele șef al irigației, închid ghilimele, cu mai mulți slujbași în subordine. După secolul X, în țările mai evoluate, în paranteză Persia, Irak, Corasan și altele, închid paranteză, țăranii eliberați din condiția de iobăgie deveniseră proprietari funciari. Așezările și casele țărănești variau de la o regiune la alta. Astfel, în Mesopotamia, țăranii locuiau în colibe de stuf. În Turkestan, casele erau de lemn, în Iran de piatră, dar peste tot erau grupate în sate și cătune înconjurate de un zid de piatră. În mijlocul satului era totdeauna o fântână sau o cisternă, precum și cuptorul de pâine care deservea întregul sat. De asemenea, unul sau mai multe ateliere de tesut în care se adunau să lucreze, mai ales femeile. Seara, după ce vitele se întorceau de la păscut, se închidea poarta incintei satului. Femeile lucrau cot la cot cu bărbații pe câmp. Partea ce le revenea din produse depindea de natura terenului. În cazul cel mai bun, țaranului îi revenea o treime din toate produsele proprietarului, o treime iar a treia parte fiscului, dar în regiunile foarte sărace i se lăsau până la 90 din întreaga recoltă. În ce privește regimul proprietății funciare, acesta a avariat în timp, în paranteză și mai puțin în spațiu, închit paranteza. În țările cucerite, pământurile erau fie revendicate de stat, în paranteză ca în cazul latifundiilor foste proprietăți ale statului cucerit, închid paranteza, fie lăsate cu drept de moștenire vechilor proprietari în schimbul plății unui impozit funciar, în paranteză Haraj, se scrie H-A-R-A-D-J, închid paranteza. Și musulmanii trebuiau să predea statului ca impozit funciar a zecea parte din produse, dar pentru nemusulmani acest impozit era dublu. Proprietarul, fie el musulman sau nu, avea drepturi de pline asupra pământului de care putea dispune în voie. Bunurile statului, în paranteză rurale sau urbane, mobiliare sau imobiliare, inclusiv drumurile, râurile, canalele navigabile sau de irigație, închid paranteza, erau de două feluri. Prima categorie o formau în paranteză, mai ales în Egipt închid paranteza, cele pe care statul le administra și le exploata direct sau le concesiona în anumite condiții unor beneficiari individuali sau unor colectivități. Acești beneficiari aveau drept de proprietate asupra respectivelor bunuri, dar cu obligația de a le valorifica fie singuri, fie folosind mâna de lucru salariată. A doua categorie, în paranteză, al cărei regim cunoaște o mare dezvoltare spre sfârșitul evului mediu, închid paranteza, o formau bunurile donate de stat sau de un alt donator în scopul și sub forma unei acțiuni de binefacere unor beneficiari. Aceștia puteau fi persoane particulare, în paranteză și donatorului o anumită categorie de săraci, etc., închid paranteza, în care caz bunurile erau puse sub tutela unui administrator delegat în scopul de a se evita înstrăinarea sau fracționarea lor. Sau beneficiarii puteau fi anumite instituții publice, în paranteză moschei, școli, spitale sau puncte de interes public ce trebuiau subvenționate și întreținute ca poduri, fântâni, diguri, Caravan seraiuri și altele, închid paranteza. Cu alte cuvinte, ceva asemănător donațiilor pe care le făceau și continuă să le facă creștinii, bisericilor sau unor instituții de caritate. Această a, a doua categorie de donații avea un caracter absolut și pentru totdeauna. Pentru a preveni abuzurile, gestiunea lor era supusă controlului judecătorilor, în paranteză cadiilor, închid paranteza, sau uneori chiar administrației centrale, divanului, care, pentru acest serviciu de control, își rezerva o cotă. În lumea musulmană nu era posibilă păstrarea integrală a unei proprietăți mari, întrucât la moștenire proprietatea se împărțea între fii și fiicele decedatului și chiar rudele mai îndepărtate își aveau dreptul lor la o parte din moștenire. Pe lângă proprietatea individuală mai există și proprietate exploatată de o colectivitate de pildă de către un sat. Pământul în proprietate individuală putea fi și arendat sau putea fi lucrat și în dijmă, în forme diverse și în condițiile stabilite prin înțelegere între proprietar și arendaș sau dijmaș. Proprietarii funciari care locuiau la oraș își lucrau pământurile cu muncitori salariați sau îl arendau. Marile proprietăți erau administrate de un intendent de un Vechil, în paranteză Vachil, se scrie W-A-K-I-L, închid paranteza. Între sat și oraș nu exista un adevărat circuit de schimburi. Satul trăia într-un sistem de economie închisă, producând și singur toate, în paranteză sau aproape toate, închid paranteza, bunurile și articolele de care avea nevoie. De altminte, țăranii erau disprețuiți și batjocoriți, în paranteză orășenii îi numeau Uludj, se scrie u l u -d j ghilimele măgari sălbatici, închid ghilimele, închid paranteza. Nemulțumirile și răscoalele țăranilor au fost destul de frecvente în Imperiu Islamic și totdeauna reprimate cu cruzime. Bogățiile subsolului erau exploatate nu atât cu sclavii cât folosindu-se muncitori plătiți cu ziua. Resursele minerale ale islamului nu erau prea mari. Zona cea mai bogată, al cărei subsol conținea aproape toate metalele cunoscute la acea dată, era Iranul, în paranteză și câteva regiuni din jur, închid paranteza, în schimb, Egiptul era lipsit total de minereuri. Zona cea mai bogată din nordul Africii era Ifrigia, în paranteză Tunisia, închid paranteza, care avea argint, fier, aramă, cositor, plumb, sare, gemă, precum și mercurul atât de căutat de alchimiști. Aurul, mai puțin prețuit decât argintul, le era furnizat arabilor în special de Sudanul Occidental. Pietrele prețioase sau semiprețioase diferite se aflau în Iranul Oriental și în regiunea Indusului. Cărbunele era puțin folosit, la fel petrolul din regiunea Mării Caspice, doar pentru uz domestic și în scopuri militare, în paranteză pentru confecționarea proiectilelor incandescente, închid paranteza. Extracția, exploatarea se făcea și prin puțuri adânci, dar mai ales prin săparea unor galerii orizontale în coasta munților sau a colinelor. Existau și mine, proprietatea statului, care le exploata concesionându-le. Dar minele aparțineau de regulă proprietarilor terenurilor de suprafață, care aveau obligația de a preda statului a cincea parte din cantitatea de minereuri extrase. Pe lângă bogățiile subsolului, arabii dispuneau și de bogatele cariere de marmură din Spania, de renumitele perle pescuite în Golful Persic și de coralul din apele coastelor Tunisiei, Mării Roșii și Oceanului Indian. Figură, pagina 403. Reprezintă o poză. Un colț din grădinile al cazarului din Sevilia. Încheiat figură. Orașele Expansiunea arabă a dus și la fondarea unor noi orașe, în paranteză Bagdad, în epoca abasidă, Fez, Cairo și altele, închid paranteza, precum și la dezvoltarea deosebită a unor orașe mici, cum fusese de pildă Cordoba, printre cele aproximativ 15 capitale, unele erau orașe de importanță mondială. În același timp, însă, regiuni întinse din Iran, Mesopotamia, Egipt sau Magreb nu aveau deloc orașe. Dar, la o dată, în paranteză în jurul anului 1000, paranteza, când în Europa foarte puține erau orașele a căror populație trecea de 10.000 de locuitori, arabii aveau orașe în care numărul locuitorilor se apropia sau chiar depășea cifra de un milion, cum era cazul Cordovei. În secolul 10, Bagdadul avea 60.000 de băi publice și private. Din aceste cifre putem deduce numărul mare al locuitorilor acestor orașe. În secolul următor, populația de sex masculin a Bagdadului depășea cifra de un milion și jumătate. La aceeași dată, Cordoba, cu cele 21 de cartiere ale sale, avea 113.000 de case, 600 de moschei, 50 de spitale și aziluri, 80 de școli și 900 de băi publice. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Se apreciază că populația orașului era de o jumătate de milion, după alți autori chiar de un milion de locuitori. Dar chiar dacă această cifră ar trebui redusă doar la 100.000, când niciun oraș din Franța, Italia sau Germania nu ajungea la un număr de 20.000 de, de locuitori, Cordoba rămânea cel mai mare oraș al timpului din Occident. Încheiat notă 1. În Arabia Meridională, casele erau din piatră și aveau câteva etaje. În vechiul Cairo, imobilele erau de asemenea din piatră și aveau în mod curent 7-8 etaje. Unele treceau și de 10 etaje. În Iran, orașele erau înconjurate de două ziduri, unele înalte de 10 metri și o grosime de 5 metri. Zidul de apărare al Alepului, în paranteză Siria, închid paranteza, avea o înălțime de 13 metri. În alte orașe, ca Tripoli, Tir, Ako, se scrie A-K-K-O și altele, se întâlneau în mod curent case cu 5-6 etaje. Alimentația cu apă era asigurată în fiecare oraș de un serviciu special. În Iran, apa era adusă din munți prin conducte subterane, uneori lungi de 100 km, cu puțuri de aerisire și de curățire tot la 300 de metri. În piețile publice existau cisterne imense, uneori subterane, boltite, alimentate de aceste canale. Și casele particulare își aveau în subsol cisternalor cu o capacitate de 100 metri cub pentru o familie. În multe orașe, Sacagii aduceau apa la domiciliu. În vechiul Cairo, acest serviciu era asigurat cu ajutorul a 50.000 de cămile. În privința alimentației cu apă, era renumit orașul Samarcand, se scrie S-A-M-A-R-K-A-N-D, care avea un mare castel de apă și o întreagă rețea de conducte de plumb. În general, apa se plătea, iar respectiva taxă era fixată de serviciul special al orașului. În anumite cartiere, însă mai sărace, consumatorii erau scutiți de această taxă. Începând din secolul X, străzile mai importante erau luminate noaptea, în Iran și Mesopotamia, de lămpi cu petrol, în Siria și Egipt de lămpi de ulei. În unele orașe, în paranteză Damasc, Mosul, se scrie Mosul, S.U.L. și altele, închid paranteza, existau și latrine publice, fiecare cu 40-50 de cabinete cu plată, bine întreținute și totdeauna situate în apropierea moscheilor. Ceea ce admirau de asemenea vizitatorii străini din Evul Mediu în orașele musulmanilor erau numeroasele spitale și băi publice. Lumea antică nu cunoscuse instituțiile spitalicești propriu-zise. Primele spitale și aziluri pentru invalizi fusese reconstruite de budiștii din Iran și bine amenajate apoi sub dominația arabă, spitale rezervate separat pentru bărbați și pentru femei. Existau de asemenea aziluri de bătrâni și orfelinate. Spitalul din vechiul Cairo, de exemplu, era administrat de un director. Fiecare bolnav dispunea de un pat cu lenjerie curată, era vizitat zilnic de un medic și, de mai multe ori pe zi, de infirmieri, care îi administrau medicația și îi serveau masa. Într-un alt spital, rezervat femeilor, îngrijirea medicală era asigurată de doctorițe. În azilurile de alienați, tratamentul era administrat de medici specialiști de boli mentale. Ghilimele. În general, toate orașele, chiar și cele mai puțin importante, au fost dotate cu spitale bine organizate. Toate erau absolut gratuite, iar întreținerea lor era asigurată de stat sau de binefăcători care le acordau anual venituri importante. Închid ghilimele, în paranteză, ali se scrie al-y, mazaheri se scrie m -A z a h -E r i închid paranteza. Foarte numeroase erau băile publice, în orașe, în fiecare stradă, măcar una, și orice sat avea o asemenea baie, în paranteză Hamam, se scrie H-A-M-M-A-M, -M -A -M, închid paranteza, în apropierea moscheii. În secolul XII, Bagdadul avea cam 5.000, iar vechiul Cairo, 1170.